Wir lösen sie, mir, nur. Onkel Quentin hatte einmal mehr eine Erfindung gemacht. Es handelte sich um ein besonders umweltfreundliches Streugut für vereiste Straßen. Nun musste er zu einem Feldversuch nach Schuttland, weil es dort gerade heftig geschneit hatte. Tante Fanny war alles andere als begeistert, so kurz vor Weihnachten das Felsenhaus zu verlassen. Doch die fünf Freunde freuten sich auf einen Urlaub im Schnee. Am nächsten Abend saßen sie in einem kleinen Hotel und genossen die Abendunterhaltung. Als die Tanzmusik verklang, wurde die Ziehung der Tombola verkündet. Die Kinder hatten von ihrem Taschengeld jeweils ein Tombola Los erstanden und warteten gespannt auf die Verkündung der Gewinner. verehrte Gäste, meine reizende Tochter Larissa wird jetzt die Lose unserer Tombola ziehen. Schauen Sie auf die Nummern Ihrer Lose und melden Sie sich, wenn Sie gewonnen haben. Das erste Los ist die Nummer 7. Sie gewinnen eine 20-minütige Fußmassage. Ach, sowas könnte ich auch mal wieder gut gebrauchen, könnte ich. Wenn hättest du den loskaufen sollen. Ach. Und nun kommen wir zum Hauptgewinn des heutigen Abends. Es ist eine zweitägige, geführte Hundeschlitten-Tour durch unsere zauberhafte Natur. Ach, eine Tour mit einem hundeschlitten gespannt. Das wäre doch eine tolle Sache, oder? Und die Gewinnnummer ist... Los Nummer 13! hey das bist du. Du hast Los Nummer 13. Ich hab gewonnen. Ich habe wirklich gewonnen. Ja. <lacht> ja klar, mal wieder unser Glückskind. Lauf <lacht> nach vorne. der los, hol dir deinen Gewinn ab. Ja, ja, ja. Das ist ja toll. Ist ja toll. Ich schon wieder für Hab ich nicht gesagt, dass diese Reise ein Gewinn für die Familie wird? <lacht> und wie immer hattest du wie immer vollkommen recht. Hier kommt unsere glückliche Gewinnerin, meine Damen und Herren. Anne konnte ihr Glück kaum fassen. Sie hatte wirklich die Hundeschlittentour für zwei Personen gewonnen. Doch es war natürlich undenkbar, dass nur zwei Kinder auf die Hundeschlittentour gehen sollten. Deshalb spendierten Tante Fanny und Onkel Quentin auch den anderen beiden Kindern eine Tour. Die Aufregung war groß, als sie alle zusammen am nächsten Morgen zum nahegelegenen Hundeschlittenzentrum fuhren. Schon beim Aussteigen hörten sie das Kläffen vieler Hunde. Timmy spitzte die Ohren und begann zu winseln. Ach. Hallo? Ich gehe mal gleich ins Büro, Kinder. Ja, Ach, okay, gleich wir wir bis, mal, bis ja. gleich. <lacht> Hallo zusammen. Hallo. Ich bin Bruce McMaine. Hallo. Ich habe eine Hundeschlitten-Tour bei der Tombola gewonnen. Glückwunsch. Bist du schon einmal auf einem Hundeschlitten gefahren? Nein, keiner von uns. Deshalb freuen wir uns auch ganz besonders darauf. Ja, genau. <lacht> ah, ihr habt euren eigenen Schlittenhund mitgebracht. Ja. <lacht> wir sagen zwar, dass die Leute wetterfeste Klamotten selbst mitbringen müssen. Aber die Hunde stellen wir schon zur Verfügung. <lacht> Ach, das ist mein Hund Timmy. Natürlich ist er kein Schlittenhund, aber vielleicht darf er trotzdem mitkommen auf die Tour. Mal sehen, ob er verträglich ist. Hey, Walto! Komm mal her, Junge! <lacht> <Aha>. <lacht> Na, sieh sich das einer an beiden scheinen ja richtig gefallen, aneinander zu finden. Das ist hey, Aber du bist ja wirklich ein sehr freundlicher Hund. Was für eine Rasse ist das? Ein sibirischer Husky. Aha. Ja, diese Hunderasse ist berühmt für ihre Freundlichkeit. Die Leute sagen sogar, Dass die Huskies als Wachhunde totale Nieten sind. Echt? Richtig? Ja, weil sie jeden Einbrecher nur freundlich abschlabbern Oh, <lacht> darüber würde sich jeder gestandene Gauner bestimmt totlachen. Ja, eine Methode, Ganoven unschädlich zu machen. <lacht> oh ja! Wenn die Hunde sich so gut verstehen, vielleicht kann Timmy da mal sein Talent als Schlittenhund probieren. Hm. Ja, stimmt, dann könnte er sich seine Mitfahrt gleich richtig verdienen. Ja, das wäre wohl kaum besonders nützlich. Wisst ihr, Schlittenhunde brauchen eine jahrelange Ausbildung. Ja, aber eine Proberunde mit dem Trainingsschlitten könnte er laufen. Die anderen Hunde werden ihm zeigen, wie es geht. Das wäre bestimmt lustig. Timmy, komm mal her. Ja, fein. <lacht> Na, Balto, wie wär's, wenn du deinem neuen Kumpel mal zeigst, wie man einen Schlitten zieht? Hm? Na gut, lass uns den kleinen Trainingsschlitten aus dem Schuppen da hinten holen. Klar, wir Alles klar machen wir. los geht's. Komm. Bruce führte die Kinder zu einem großen Schuppen, in dem verschiedene Schlitten standen. Auch die Werkstatt befand sich darin. Als sie eintraten, war eine junge Frau damit beschäftigt, die Kufen eines Schlittens mit einer Schleifmaschine zu bearbeiten. Sie stellte sich als Eva vor und erzählte den Kindern, dass sie sich bei Bruce und Katrina über die geschäftliche Seite des Hundeschlittentourismus informieren wollte. Sie war sehr freundlich und half Bruce und den Jungen, den Schlitten fertig zu machen. Die beiden Mädchen wollten nachsehen, wie weit Tante Fanny mit der Anmeldung gekommen war. Als sie das Büro betraten, setzte Tante Fanny gerade schwungvoll ihre Unterschrift unter ein Schriftstück. So, bitte sehr. Dankeschön. Hier ist Ihr Exemplar. In ein paar Tagen könnt ihr losfahren. Erst in ein paar Tagen? Oh, ich würde am liebsten gleich losfahren. <lacht> Dein Eifer in allen Ehren, meine Liebe. Aber eine Tour muss gut geplant sein. Mhm. Ja, ja, ja. Schließlich wollt ihr ja nicht ohne warme Sachen im Schnee übernachten. Ja, das ist wahr. Und die Hunde sollen ja auch gut versorgt werden. Mhm. Die machen schließlich die ganze Arbeit. Das stimmt natürlich. Also schön, in ein paar Tagen dann. Dürfen wir bis dahin wiederkommen und uns die Station gründlich ansehen? <lacht> Wenn ihr bereit seid, ein bisschen zu helfen, dann seid ihr jederzeit willkommen. <lacht> Toll, danke. Es klopfte. Dann öffnete sich die Bürotür. Ein Mann und eine Frau traten ein. Beide waren dunkelhaarig und in mittlerem Lebensalter. Ihre Motorradjacken waren abgetragen und schmutzig. Wir möchten eine Hundetour buchen, und zwar sofort. Also, wir wollen so schnell wie möglich losfahren. Und zwar auf eine mehrtägige Fahrt. Ihr Mann wurde uns als Hundeschlitten-Experte empfohlen? Ja. Mhm, selbstverständlich, gern. Wir brauchen ein paar Tage für die Planung. Äh, Ende der nächsten Woche könnte ich Ihnen einen Termin anbieten. Ende der nächsten Woche? Das ist doch wohl ein Witz! Wir müssen es so schnell wie möglich hinter uns bringen. Wie wär's Montagnachmittag? Sie wollen es hinter sich bringen. Was meinen Sie damit? Er meint nur, was ich eben schon sagte. Es muss halt schnell gehen. Außerdem solltest du dich aus erwachsenen Gesprächen raushalten, Kleine. Entschuldigen Sie, wir waren zuerst hier. Also sollten Sie vielleicht … George, benimm dich. Wir wollten ja sowieso gerade gehen. Ähm, also, Sir, wenn Sie auch mit mir als Schlittenführer Vorlieb nehmen, kann es am Montag losgehen. Aber am Nachmittag, dann wird es ja schon fast dunkel. Wie wäre es denn mit Dienstagmorgen? Das ist zu spät. Wir könnten doch sozusagen eine Nachtwanderung machen. Geht das? Ja, machbar wäre das schon. Wir müssten dann am Tag eine Pause machen. Die Hunde brauchen ja ihre Ruhephasen. Äh, in Ordnung. Die Tour führt doch auf jeden Fall in die Berge, oder? Aber ja, die Zweitagestour führt durch spektakulär schöne Landschaft. Aha. Und der Pfad ist vermutlich sehr abgelegen, oder? Das kommt auf die Route an. Der Campbell Trail ist zum Beispiel eine raue Tour durch die Wildnis. Und da draußen glaubt man, allein auf der Welt zu sein. <lacht> gut, gut, gut, gut. Das ist genau das, was wir brauchen. Okay, wir gehen dann mal wieder nach draußen, ja? Ja, nur zu. Seht euch überall um, wenn ihr mögt. Dankeschön. Ja, ich verabschiede mich dann auch. Wir haben ja alles besprochen. Natürlich. War mir ein Vergnügen, Madam. Wiedersehen. Ja, bis bald. Nun kommt schon, ihr beiden. Los, kommt. Waren ja ein paar schräge Ach, George, wie du schon wieder redest. Als die Mädchen mit Fanny aus dem Gebäude traten, hörten sie die Hunde bellen. Und ein kleiner Schlitten fuhr mit einem leise zischenden Geräusch der Kufen an ihnen vorbei. Einer der beiden hinteren Hunde war Timmy. Es war offensichtlich, dass er keine Ahnung hatte, was er tun sollte. Aber auf jeden Fall sah er aus, als habe er großen Spaß an dem Abenteuer. Eva, Dick und Julian sahen dem Spaß lachend zu. <lacht> hey, Jimmy, du machst deine Sache gut. <lacht> Leg ihn bloß hey, nicht ab, George. Er tut sich schon schwer genug, damit die Kommandos zu kapieren. Eva, was schreibt uns denn da? Das sind die Kommandos. Gi heißt rechts abbiegen, Hoh heißt links abbiegen. Oh Mann, der Schlitten kippelt. Ja. Timmy bringt das ganze Team durcheinander, weil er nicht weiß, was er machen muss. Komm, Gii! wie gefällt euch die Trainingsrunde? Ja, du hast gesagt, Timmy sich ziemlich gruselig an. Na, wie kannst du sowas sagen? Er ist schließlich ein Anfänger. <lacht> du hast völlig recht. Die meisten Hunde stellen sich am Anfang etwas tapsig an. Allerdings haben die Zuchthunde es etwas leichter. Die hören die Kommandos ja schon, wenn sie werben sind. Ja. Nein! Timmy! Der Schlitten kippt um! Oh, okay. schnell. Oh, okay. Eva und die Kinder rannten auf den umgekippten Schlitten zu. Es war ein Chaos. Die Hunde hatten sich in den Leinen verheddert und Bruce war in den Schnee gepurzelt. Doch der Schlitten war schnell wieder aufgerichtet. Das ist wirklich ganz schön schwer. Passiert sowas häufiger? In der Ausbildung ziemlich oft. Ja. Wenn die Hunde noch nicht kapiert haben, was sie tun sollen, ist das Chaos vorprogrammiert. Mhm. Haben gesehen, ja. Ja, aber das ist alles halb so wild. Der Trainingsschlitten ist ja leicht. Da passiert nicht so schnell was Schlimmes. Stimmt. Wie wär's, Julian? Willst du dein Glück als Mascha mal probieren? Als was bitte? Mascha. Das ist die Bezeichnung für den Führer eines Hundeschlittens. Oh, oh, aber ich, ich weiß doch gar nicht, wie man das macht. Ja, ich helfe dir. Es ist ja nur der leichte Trainingsschritt Und du fährst nur ganz langsam einmal um den Trainingskreis. Okay. Ja, wenn du willst, heißt das. Ja, natürlich will ich. Ich möchte später auch mal mein Glück probieren. Ich weiß nicht, ob du schwer genug bist, um dich in die Bremse zu legen, aber... Vielleicht kann ich dir ja helfen. Ähm, wozu muss man denn bremsen? Ich dachte, man befiehlt den Hunden einfach anzuhalten. Im Prinzip schon, ja. Aber die Hunde können nicht allzu plötzlich anhalten, ohne dass ihnen der das Schlitten in die Hacken fährt. Ja, stimmt. Und dafür gibt es eine Bremse. Mhm. Also, kann ich jetzt loslegen? Ja, aber ganz vorsichtig, mein Junge. Ja. Pass auf. Mhm. Die wichtigsten Kommandos heißen Go, Go. um loszufahren. Okay. G für rechts und Haw für links und Hu, um anzuhalten. Alles klar? Ja. Gut. Okay. Wow, Ich glaube, Balto will sagen, dass er sich schon um alles kümmern wird. <lacht> Na dann, fahr mal an, Julian. Aber ganz sachte, okay? Okay. Okay. Go! Sehr gut. Wow! Es funktioniert! Nicht Nicht schlecht. Schlecht. <lacht> Ja weiter so. Ja mach, das ist toll. Immer weiter. Hey, hey. Und Julien, Gleichgewicht halten. Ja ja. Ah, Engel die kommen mal los. Jeder durfte eine Runde mit dem kleinen Trainingsschlitten fahren. Dann war Timmy von seinem Schlittenhunddienst befreit und der kleine Schlitten wurde wieder in die Remise geräumt. Bruce übernahm nun das Training mit dem großen Schlitten. Fasziniert sahen die fünf Freunde ihm dabei zu. Am Wochenende unternahmen die Kinder einige Ausflüge mit Onkel Quentin und Tante Fanny. Doch schon am Montag ging es wieder zum Hundeschlittenzentrum. Bruce und Katrina führten sie alle durch den Zwinger. Ein Zwinger habe ich mir irgendwie immer ganz anders vorgestellt. Ich dachte, das wäre so ein enger Käfig, in dem Hunde ganz allein gehalten werden. Ja, es kommt darauf an, welchen Hund man zu welchem Zweck hält. Ein Wachhund wird oft allein oder nur mit einem zweiten Hund gehalten. Mhm, aber Schlittenhunde sind gerne in Gesellschaft, weißt du? Genau. Das ist schließlich auch ihr Zweck. Ja, ja. Mhm. Sie werden so gezüchtet und erzogen, Dass sie Teams bilden. Mhm. Ja, Das Wichtigste bei Schlittenhunden ist die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten. Bruce! Ja! Die Hunden sind hier! Kannst du mir helfen, die Hunde anzuspannen? Ich komme, Katrina! Warum macht ihr nicht eine Teepause? Ja? Hm? In der Geschirrkammer steht eine Kanne und auch eine Dose mit Keksen. Oh, ja. so klasse. Vielen Dank. Die Kinder und Tante Fanny gingen in die kleine Kammer, die sich an den Zwinger anschloss. Ein Radio dudelte, während N den Tee ausschelte. Und nun die Lokalnachrichten. Aus Dumfries wird ein dreister Juwelenraub gemeldet. Der oder die Täter sind auf der Flucht. Hinweise werden von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Die Wetteraussichten. Ah ja, sogar hier auf dem Land ist man nicht sicher vor Verbrechen. Ich bin nur froh, dass ihr dieses Mal nichts damit zu tun habt. Oh ja, ich auch. Ich finde die Hunde sowieso viel interessanter als jedes Verbrechen. <lacht> ah, guck mal, da kommen die Kunden von Katrina. Sieht so aus, als kämen sie hier in den Zwinger. Ja, was die wohl hier wollen. Ihre Hunde werden doch schon angespannt. Ja, du hast recht, das ist irgendwie komisch. Ich gucke mal aus der Kammertür. Frau. Sie kraut bald durch den Kopf. Na komm. Na komm schon. Was dich yeah. Greg, wo bleibst du denn? Mach schon, ich brauche noch was für den anderen Leithund. Leute, da stimmt doch was nicht. Was brauchen Sie noch für den anderen Leithund? Hm? Was oh. haben Sie bald oder gerade gegeben? Äh, nichts, äh, nur, nur, nur ein Leckerli. Ein Leckerli, na klar. Und wozu, wenn ich fragen darf? Weil, äh, naja, damit die Hunde beschäftigt sind, während ich äh, während ich mich umziehe. Ja, ja. Während Sie sich umziehen? Hier im Hundezwinger? Wir können ja schlecht in Motorradkluft auf Schlittentour gehen, oder? Und eine Umkleidekabine gibt's hier nicht. Also für Greg ist das vielleicht in Ordnung, sich da draußen bis aufs Hemd auszuziehen. Aber ich als Frau... Na, ähm, ja, wenn das so ist... Ja. Na, was ist? Hm. Wollt ihr mir jetzt beim Umziehen zusehen? Nein, nein. Auf keinen Fall. Natürlich nicht. Äh, Und nehmt rein. auch euren Kleffer mit. Ja, komm, Jimmy. Kurz darauf fuhr Katrina mit ihren beiden Kunden auf dem Hundeschlitten davon. Sie waren kaum verschwunden, als Eva mit einem kleinen Lieferwagen auf den Hof fuhr. Die Kinder liefen hinaus, um sie zu begrüßen. Hier schon. Hi Eva! Hi. Oh, hallo Leute! Ist Katrina schon weg? Äh, ja, sie ist mit den beiden Motorradkonten gerade vom Hof gefahren. Sollen wir dir helfen, das Hundefutter abzuladen? Ja, klar, gern. <lacht> Hi Eva alles bekommen. Ach, das übliche Futter hatten sie nicht. Ich habe ein neues genommen. Ein Futter, das ich schon bei Wettbewerben verwendet habe. Wie kommst du dazu, ohne mich vorher zu fragen? Jetzt stell dir doch nicht so an, Bruce. Nein! Ich habe schließlich auch Erfahrung mit Schlittenhunden. Ich werde deine Lieblinge schon nicht vergiften. Trotzdem sollte so etwas in Zukunft abgesprochen werden. Ja, schon gut. Es tut mir leid. Hallo zusammen! Hallo! Hallo, Jimmy, mein Guter. Vater, was machst du denn hier? Äh, mein Kollege James und ich waren hier gerade mit den Messungen fertig. Da sahen wir etwas auf der Straße glitzern. Hier, eine Armbanduhr. Sieht ziemlich wertvoll aus. Haben Sie die verloren, junge Frau? Sie sind doch vorhin auf der Straße an uns vorbeigefahren. Ich? Ja, nein, also ich, ich meine, ich bin schon vorbeigefahren, aber mir gehört diese Uhr ganz gewiss nicht. Zeigen Sie mal, her. Ja. Ja, sieht tatsächlich wertvoll aus. Bist du sicher, dass sie dir nicht gehört, Eva? Was sollte ich wohl mit so einem unpraktischen Ding anfangen? Wertvoll oder nicht? Ich muss jetzt das Futter abladen. Los, kommt, ihr wolltet mir noch helfen. Ja, klar. Ja, aber ich, ich, will mir auch helfen. ich dachte, ich würde eure Hundeschlittenkünste zu sehen bekommen. Heute nicht, Vater. Ich fürchte, da musst du morgen wiederkommen. Oh, Schade. <lacht> Ein bisschen rätselten die fünf Freunde schon über den Juwelenraub. Vor allem die Armbanduhr, die Quentin gefunden hatte, ließ sie nachdenklich werden. Doch alle Gedanken an das Verbrechen waren wie weggeblasen, als sie am nächsten Tag zum Hundeschlittenzentrum kamen. Ein Auto mit der Aufschrift distrikt -Tierarzt stand vor dem Zwinger. Die Kinder rannten hinein und sahen Bruce und einen anderen Mann in Baltos Box knien. Guten Morgen. Wir wieder. Wie geht's den Hunden? Leider geht es Balto und Togo, unseren beiden Leithunden, gar nicht gut. Oh. Ja, Dr. Fraser, unser Tierarzt, untersucht sie gerade. Oh. Ich kann nichts genaues sagen, Bruce, aber es sieht nach einer leichten Vergiftung aus. Haben die Hunde irgendetwas ungewöhnliches gefressen? Eva hat ein neues Hundefutter gekauft, aber oh. ich werde etwas von dem Futter mitnehmen und es analysieren lassen. Aber allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran gelegen hat. Es sei denn, es sei denn, das Futter war irgendwie verunreinigt. Was ist das für ein Hund? Kann der irgendwas eingeschleppt haben? Was? Mein Timmy ist total gesund. Er war gerade beim Tierarzt. Er hat ihn gründlich durchgecheckt, bevor wir hergekommen sind. Ja, und wenn es an Timmy oder am Futter liegen würde, dann müssten doch eigentlich alle Hunde krank sein, oder? Genau. Stimmt. Aber die anderen Hunde sind gesund, oder, Bruce? Quietsch wie dich. Ja. Wir wollten mit den Kindern übermorgen eine Tour ins Gelände machen. Ja. Äh, meinst du, bis dahin ist Balto wieder fit? Kann ich nicht sagen. Die Vergiftung scheint nicht sehr schwer zu sein. Ist aber merkwürdig, dass es nur die beiden Leithunde erwischt hat. Ich gebe den beiden jetzt erstmal ein Mittel, das ihnen helfen wird, alles schnell wieder loszuwerden. Mhm. Morgen komme ich wieder, dann weiß ich mehr. Danke. Bis morgen, Bruce. machte sich große Sorgen und auch die fünf Freunde waren bestürzt. Sie sorgten sich nicht nur um ihre Schlittentour, vor allem taten ihnen die beiden Tiere schrecklich leid. Bedrückt standen sie vor der Box mit den kranken Hunden. Ach ja, Ich glaube, es ist besser, ihr geht jetzt. Heute findet kein Training statt. Ach, und ich kann euch nicht einmal versprechen... Dass unsere Tour am Donnerstag stattfinden kann. Ja, aber bis Donnerstag ist doch Katrina zurück, oder? Ja. Dann können wir doch mit ihrem Leithund losfahren. Blackie? Nein. Der wird nach einer Zwei-Tages-Tour ziemlich erschöpft sein. Der kann nicht gleich wieder loslaufen. Komm, Timmy. Beide braucht seine Ruhe. Wir gehen jetzt. Es scheint, als wollte Timmy bei seinem Freund bleiben. Nun komm schon, Timmy. <lacht> Du scheint es zu gefallen. Weißt du was, George? Warum lässt du deinen Hund nicht einfach hier? Vielleicht hilft es, wenn er Balto moralischen Beistand leistet. Ja, ich habe sowas schon erlebt. Ohne Timmy gehe ich hier nicht weg. Ach komm schon, George. Du kannst doch nicht bis morgen hier in der Box hocken bleiben. Ja, wieso denn nicht? Wenn Timmy bleibt, dann bleibe ich auch. Ach, jetzt sei nicht albern, George. Heute Abend soll der Zauberer im Hotel sein, auf den wir uns schon gefreut haben. Ihr könnt euch ja den Zauberer ansehen. Ich bleibe jedenfalls hier. Das heißt, wenn ich darf, Bruce. Wir wollen doch erstmal mal abwarten, wie es heute Abend ausschaut. Wenn du dann immer noch bleiben willst, mache ich dir höchstpersönlich ein Lager hier in der Box zurecht. Okay. So, und ich muss jetzt ins Büro, Anrufe erledigen. Bis später, ja? Mhm. ja. Okay. Äh, in der Geschirrkammer ist, äh, glaube ich, noch eine Teekanne, ja? Falls Toll. ihr Durst habt. Ja, auf jeden Fall. Fall. Super. Ja. Bis dann. Die Kinder gingen zur Geschirrkammer und gossen sich Tee ein. Dabei unterhielten sie sich über die plötzliche Krankheit der beiden Leithunde. Meint die Eva hat etwas damit zu tun, dass die Hunde krank sind? Wie kommst du denn jetzt auf Eva? Naja, naja immerhin hat sie das neue Hundefutter angeschleppt. Aber warum sollte sie die Hunde krank machen wollen? Sie ist zwar hier, um das äh, Tourismusgeschäft zu lernen, aber schließlich ist sie auch eine Konkurrentin von Bruce, oder? Aber was hätte ja. sie denn davon, seine Leithunde krank zu machen? Ja. Das würde ihr nur unmittelbar in einem Wettkampf etwas nützen, aber doch nicht jetzt. Mhm. Oh, stimmt. Und was ist mit der Uhr? Welche Uhr? Ja, die, die dein Vater auf der Straße gefunden hat, nachdem Eva vorbeigefahren war. Ja. Okay. Sie hat zwar bestritten, dass das wertvolle Stück ihr gehört, aber... Ach du Liebe Güte, die Uhr hätte auch jeder andere verlieren können, der dort vorbeigekommen ist. Ja. Ja. Ein Geräusch aus dem Zwinger ließ George aufspringen. Vorsichtig öffnete sie die Kammertür einen Spalt und lugte hindurch. Es ist Eva. Solange wir nicht wissen, wie sie tickt, sollten wir sie im Auge behalten. Okay. Hallo, Balto. Ich habe schon gehört, dass du krank bist. Und dein neuer Freund Timmy leistet dir Gesellschaft? Hier. ja, ich habe was für dich. Komm, Balto, komm. So. Eva, was tust du da? Oh, meine Güte, habt ihr mich erschreckt. Mm. Was macht ihr denn in der Geschirrkammer? Wir haben nur kurz einen Tee getrunken. Eva, was gibst du Balto denn da? Ein Präparat, das mir der Tierarzt gegeben hat. Mhm. Hier, ein Apfelmittel. Ja, das soll dafür sorgen, dass der Giftstoff nicht so lange im Körper von Balto bleibt. Ähm, hast du den Hunden außer dem neuen Hundefutter noch irgendwas gegeben? Nein, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Ach, natürlich bekommen die Hunde nach dem Training ein Leckerchen. Als Belohnung. Leckerchen. Aber das bekommen alle, nicht nur die Leithunde. Aha. Sag mal, wird das hier etwa ein Verhör? Ich, ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, das ich hätte die Nein, Urlaub. nein. Wir machen uns nur Gedanken, was die Ursache für die plötzliche Krankheit sein könnte. Ja. <lacht> Aha. Ja, also, ich bin's jedenfalls nicht. Hier du. Nimm die Tablette. Ja, mein Guter. Bald wird's dir besser gehen. Und ihr solltet allmählich nach Hause gehen? Ähm, wir bleiben hier. Bruce hat's erlaubt. Schön, wie ihr wollt. Ihr müsst mich entschuldigen. Ich habe noch 20 andere Hunde zu vergiften. Ach, ja, also, wir wollten dich nicht beleidigen, oder? Ja. Ist ja schon gut. Ja. Die Freunde schämten sich ein wenig für ihren vorschnellen Verdacht. Doch Eva war bald wieder versöhnt und trug ihnen nichts nach. Zur Teezeit saßen die Kinder im Wohnzimmer von Bruce und Katrina. Gedanken verloren rührten sie in ihren Tassen, während sie auf Eva und Bruce warteten, die noch die Hunde zu versorgen hatten. Es ist 17 Uhr. Hier sind die Lokalnachrichten. In dem Fall des Juwelenraubes hat sich inzwischen eine Zeugin gemeldet. Sie hat zwei Motorräder vom Tatort wegfahren sehen. Bei den Fahrern handelt es sich vermutlich um einen Mann und eine Frau in mittlerem Alter. Beide sind schlank und mittelgroß. Für weitere Hinweise ist die Polizei dankbar. Die Wettervorhersage. Es werden weitere Schneefälle erwartet. Es bleibt weiterhin Ungewöhnlich kalt. Der Wind frischt auf und erreicht in Böen Sturmstärke. Weitere Nachrichten um 18 Uhr. Und nun Musik. Die Motorradtypen. Was? Hast du denn nicht zugehört? Ja, doch. Die Juwelendiebe, das waren bestimmt die beiden Motorradtypen und die sind jetzt mit Katrina unterwegs. Äh, Moment mal, wie kommst du denn auf die Idee? Die Beschreibung war nun wirklich mehr als vage. Aber es passt alles zusammen. Die beiden haben sich schon im Voraus nach der Tour für Montagnachmittag erkundigt. Und sie ja. wollten extra eine besonders einsame Route. Darauf haben sie bestanden. Ja, ja. Und auf dem Wege hier müssen sie auf Onkel Quentin's Teststraße gefahren sein. Da könnten sie die wertvolle Uhr verloren haben. Ja, Mensch, Ihr könntet recht haben. Ach, macht mal halblang, Leute. Das ist doch alles nur Spekulation. Ja, und ja, wenn ja. nicht, dann haben die beiden zwei Tage Vorsprung. Es muss doch eine Möglichkeit geben, sich mit Katrina in Verbindung ja. zu setzen. Ne? Was ist das? Ich Bruce, ich bin's. Kannst du mich hören? Katrina, hier ist Julian. Bist du okay? Ist alles in Ordnung? Warum sprichst du so leise? Katrina, die beiden Typen sind Verbrecher, sie haben den Juwelenraub begangen. <lacht> Na, sieh mal an, Kleiner. Du bist nur ein Schlaumeier. Sollte McMahon, wenn er seine Frau lebend wiedersehen will, dann ruft er besser nicht die Polizei. Lassen Sie Katrina frei. – Hallo! Er hat die Verbindung abgebrochen. – Jetzt erinnere ich mich. Die beiden kamen in den Zwinger. Angeblich, um sich umzuziehen, obwohl sie das bequemer im Haus hätten tun können. Und sie haben was ins Stroh geworfen. Der, der Typ hat dann noch irgendwas gesagt, wie nur die Leithunde ja, oder stimmt. so. – stimmt. – Hallo, ist was ist los? los? – Wir haben gerade herausgefunden, wer die Hunde vergiftet hat. Ja. – Wie bitte? Die beiden Motorradtypen haben Katrina in ihrer Gewalt. Oh Gott. Sie wollen, dass wir sie nicht verfolgen und nicht die Polizei. Ja, rufen. Was? Wovon redest du eigentlich? Ja, davon, dass Katrina in den Händen von Verbrechern ist. Oh Gott, nein. Oh, das kann doch alles nicht wahr sein. Leider doch. Wir müssen irgendwas unternehmen. Aber die Polizei können wir nicht rufen. Ja, aber. Gut. Ich folge Ihnen mit dem Hundeschlitten. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, die Verbrecher zu kriegen und Katrina zu befreien. Die campbell ist nur ein paar Stunden entfernt. Aha. Ja, es ist Glück im Unglück, dass sie noch nicht weitergekommen sind. Ja, aber wen willst du denn als Leithund einsetzen? Ich nehme Laila. Ihre Ausbildung ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber in diesem Notfall wird es schon gehen. Die anderen Hunde mögen sie. Wir kommen mit. Unmöglich. Was? Ja, ihr habt keine Erfahrung. Äh, außerdem wird das Wetter ziemlich ungemütlich. Wenn ja, irgendwer habe. mitkommt, dann Eva. Ja, aber oh. wer kümmert sich dann hier um die kranken Hunde? Ach, verflixt. Ja, ihr habt recht. Eva muss hier bleiben. Also schön. Äh, Julian, du äh? kommst mit. Okay. Im Zweifel kann ich einen kräftigen jungen Mann als Hilfe gebrauchen. Außerdem hast du ja auch schon ein bisschen geübt, wie man sich auf einem Schlitten verhält. Ja, und ja. wir? Ihr bleibt hier bei Eva. Ja. Nein, nein, nein, nein, nein, keine Widerrede. Ich muss mich beeilen. Komm schon, Julian. Ja. Ich muss dir noch wetterfeste Kleidung verpassen. Schon unterwegs. Oh, seid vorsichtig. Julian, pass los, äh, ja, Sie vier, die auf. die äh. Eine Stunde später waren Bruce und Julian mit dem Hundegespann unterwegs. Die Dunkelheit würde bald hereinbrechen. Doch Bruce war zuversichtlich. Das unwegsame Gelände würden sie trotzdem bewältigen können. Sie hatten zwei starke Scheinwerfer dabei, die ihnen hoffentlich genügend Licht spenden würden. Und die Hunde waren schnell. Go! Lila. Der Schlitten ist ganz schön schnell. Normalerweise würde ich die Hunde nicht schon am Anfang so antreiben. Aber jetzt... Was meinen Sie, wie lange es dauert, bis wir die Schutzhütte erreichen? Kommt darauf an, wie stark verschneit die Spur ist. Je besser wir der Spur folgen können, desto schneller wird es gehen. Okay. Soll ich die Scheinwerfer schon einschalten? Es wird allmählich dämmerig. Nein, wir warten noch ein bisschen. Die Batterien halten zwar normalerweise 24 Stunden, aber ich weiß nicht wie lange wir unterwegs sein werden. In Ordnung. Kann ich irgendwas tun? Im Moment nicht. Versuch, dich auszuruhen, solange es geht. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Während Bruce und Julien auf dem Schlitten unterwegs waren, überlegten die anderen fieberhaft, was sie tun sollten. Ich kann einfach nicht untätig hier rumsitzen. Wir müssen auch irgendetwas tun. Was schlägst du vor? Eva, können wir nicht auch mit einem Hundeschlitten losfahren? Nein, die beiden anderen Leithunde sind doch krank. Und die übrigen Schlittenhunde würden keinem Hund folgen, den sie nicht kennen. Mhm. Aber wir müssen doch irgendetwas tun können, um zu helfen. Ich verständige die Polizei. Nein, Eva, das darfst du nicht. Sag mal, bist du verrückt geworden? Nein. Die Polizei muss eingeschaltet werden. Aber der Mann hat gedroht, Katrina etwas anzutun, wenn die Polizei verständigt wird. Habt ihr einen besseren Vorschlag? Können wir nicht mit dem Auto fahren? Du hast doch diesen kleinen Lieferwagen. Mit dem Auto? Ja. Der Campbell Trail ist nicht befahrbar. Oh Mist. Jedenfalls nicht im Schnee. Ach Mann. Aber wir müssen noch eine Lösung finden. Komm, denkt nach, Leute. Ja. Bruce und Julian kamen mit dem Hundeschlitten gut voran. Trotz ihrer Unerfahrenheit führte Laila die Schlittenhunde mit großer Sicherheit. Inzwischen war es dunkel geworden und der Wind hatte deutlich aufgefrischt. Julian hatte die Scheinwerfer angeschaltet, die im einsetzenden Schneetreiben allerdings nur eine schwache Hilfe waren. Die Hunde ahnten den Weg eher, als dass sie ihn sehen konnten. Ich hoffe nur, dass der Schneefall nicht noch stärker wird. Sonst finden wir den Weg womöglich gar nicht mehr. Die Hunde kennen diese Strecke ganz gut. Und sie sind darauf trainiert, den Weg fast blind zu finden. Ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen unheimlich. Das geht jedem Anfänger so. Aber keine Angst. Die berühmte Serumstaffel ist in fast völliger Dunkelheit gefahren. Serumstaffel? Davon habe ich noch nie gehört. Diese Geschichte ist das Vorbild für das berühmteste Hundeschlittenrennen der Welt, das Iditarod Rennen von Anchorage nach Nome in Alaska. Erzählen Sie mir mehr davon. Ich könnte eine Ablenkung gebrauchen. Im Januar 1925 gab es in dem kleinen Ort Nome einen Ausbruch von Diphtherie. Das ist eine gefährliche ansteckende Krankheit. Die einzige Möglichkeit, das rettende Serum dorthin zu bringen, war der Hundeschlitten Also hat eine Staffel von Maschern das Serum innerhalb von nur fünf Tagen über 1000 Kilometer weit transportiert. Gerade rechtzeitig, um eine verheerende Epidemie zu verhindern. Wirklich? Das ist ja unglaublich. Das war es auch. Eine geradezu übermenschliche Leistung von Maschern und Hunden. Im Januar wird es in Alaska fast überhaupt nicht mehr hell. Na dann werden wir die paar Kilometer ja wohl auch in der Dunkelheit schaffen, oder? Ganz genau! Wir werden noch circa drei Stunden brauchen, wenn dir kalt wird. Dann trink ein bisschen heißen Tee. Danke! Im Hundeschlittenzentrum lief George unruhig auf und ab. Sie konnte einfach nicht stillsitzen. Es musste doch eine Lösung für das Problem geben. Ach George, jetzt sei doch vernünftig. Mit deinem Auf- und Abgetigere machst du uns nur noch unnötig nervös. Das muss ach, und was stellst du dir bitte schön vor? Ja, ich weiß auch nicht, eine Fahrradrichter, der Rentier schnitten vom Weihnachtsmann, ach ganz egal, Klar, irgendwas. Äh, warum nicht gleich die berühmten Mounties, hä? Die, warum nicht? die berittene kanadische Bergpolizei? Ja, das wäre was. Da würden unsere kleinen Chatties aber Augen machen. Chattys? Du meinst Shetland Ponys? Ihr ja. habt ja, Ponys? Ja, die zwei stehen in dem alten Stall, neben dem Wagenschuppen. Habt ihr sie nicht gesehen? Nein, niemand hat uns was von Ponys gesagt nee. und wir waren so mit den Hunden beschäftigt, dass Das ist es. Wir können doch die Ponys nehmen. Die finden den Weg in die Berge ganz bestimmt. Ja, aber ihr kennt euch in den Bergen doch gar nicht aus. Ja, aber na, dann nimmt George das eine Pony und du das andere. Ja. Du kennst dich doch in der Gegend aus, oder? Naja, mehr oder weniger, aber ich kann nicht reiten. <lacht> Aber kennen wir nicht die Ponys vor einen Schlitten spannen? Natürlich, sehr ja. gut, Dan. Dann könnten wir alle mitfahren. Ja. Findest du den Weg zur Kemperhütte, Eva? Ich weiß nicht, ob ich den Weg zur Hütte finden würde. Jedenfalls nicht bei Nacht und Schneefall. Na ja. Und ihr könnt schon gar nicht losfahren. Ja, aber wieso denn nicht? Ja. Weil ihr Kinder seid. Was meint ihr denn, was eure Mutter dazu sagen würde? Die müsste sowieso bald hier auftauchen, um euch abzuholen. Mist, wenn Mutter erstmal hier ist, können wir die ganze Verfolgung vergessen. Es wäre sowieso vernünftiger, wenn jemand hier bleibt, um das Funkgerät abzuhören. Falls Katrina noch einmal die Möglichkeit findet, sich zu melden. Ach, dann bleibt doch alle auf eurem Hintern sitzen. Komm, Timmy. George! George, warte doch! Bleib doch hier! Sei vernünftig. Hi. Eva und Anne blieben im Wohnzimmer zurück und warteten darauf, dass Georges Temperament sich wieder beruhigte. Eva überlegte, wen sie zur Hilfe rufen könnte. Als sie von draußen plötzlich Hufgetrappel hörten, schreckten sie zusammen. Anne lief zum Fenster und schaute hinaus. George und Dick haben die Ponys für einen Wagen gespannt und fahren weg! Was? Diese beiden verflixten Görn. Was denken die sich denn bloß? Die werden sich noch umbringen. Sie kennen sich doch überhaupt nicht aus. Ja, aber du kennst George nicht. Die muss immer ihren Kopf durchsetzen. Wahrscheinlich denkt sie, sie braucht nur den Spuren der Hunde zu folgen. Aber es schneit doch. Die Spuren werden bald verschwunden sein. Ich muss daher. Ja, und wie? Wir haben da noch einen alten Motorschlitten. Er funktioniert nicht mehr so besonders gut. Wir wollten ihn immer mal gründlich überholen, aber... Ach, für den Notfall wird's schon gehen. Ich komme mit. Das kommt gar nicht in Frage. Du Was? musst hier bleiben. Jemand muss das Funkgerät und das Telefon bedienen. Ja, aber ich... ein bitte. Keine Widerrede. Der Sturm und das Schneetreiben hatten nachgelassen. Bruce und Julian näherten sich der Kempelhütte. Vorsichtig hielt Bruce den Schlitten an. Stopp, meine Guten! Da, das sind unsere Hunde. Der Schlitten muss hinter der Hütte stehen. Und was jetzt? Du bleibst hier bei unserem Schlitten. Ja? Ich schaue vorsichtig, ob die Verbrecher noch drin sind. Ja, aber wir sollten das zusammen machen. Allein hast du vielleicht keine Chance. Also schön. Aber ganz vorsichtig. Okay. Falls diese Gauner eine Waffe haben, ja, ja. dann duckst du dich und bleibst in Deckung. Verstanden? Alles klar. Sie schlichen zur Hütte und spähten durchs Fenster. Tatsächlich sahen sie die beiden Ganoven mit Katrina in der kleinen Stube sitzen. Plötzlich stand der Mann auf und kam zur Tür. Gerade noch rechtzeitig duckte sich Julian hinter einen Pfosten. Bruce blieb direkt vor der Tür stehen, als diese sich öffnete. Die Hunde sind dort nicht umsonst so unruhig. Da haben sie verdammt recht! Bruce, ich wusste, du würdest kommen! Verdammt! Wo kommt der denn auf einmal her? Der Mausche wollte wohl den großen Helden spielen und die kleine Frau auf eigene Faust befreien! Lassen Sie mich los! Lass ihn bloß nicht los, Greg! Wir brauchen ihn! Jetzt, wo Katrina sich den Fuß gebrochen hat! Sonst kommen wir hier nicht mehr weg! Genau! Der kommt uns ja wie gerufen! Rein mit dir! was soll ich jetzt tun? Am besten, ich versuche die Tür ein kleines bisschen zu öffnen und zu löschen. <lacht> Na so ein Glück. Da kommt uns ja ein neuer Mascher wie gerufen. Katrina, ja. ja, was ist mit dir? Ich habe mir den Fuß gebrochen. Oh nein. Ich kann nicht mehr auf dem Schlitten stehen. Wir waren schon längst an der Hütte vorbei, mussten dann aber zurück. Ja, ja. ist das nicht ärgerlich, <lacht> wo es gerade so gut vor uns lief? Wir haben die Beute aus dem Raub und setzen uns in die Berge ab. Da oben weiß ich ein Plätzchen, wo uns keiner findet. <lacht> da können wir in Ruhe abwarten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. <lacht> und du, lieber Bruce, wirst uns dorthin bringen, Wenn du nicht willst, dass deiner Frau... Schon gut, schon gut. Ich führe sie. Aber meine Hunde sind erschöpft. Sie brauchen eine Pause. Wie praktisch, dass Katrinas Hunde so schön ausgeruht sind. Na los, vorwärts, wir fahren. Los, los, los, los. <lacht> Julian konnte sich gerade noch in den Schatten neben der Tür ducken, als die beiden Verbrecher mit Bruce aus der Hütte gestürmt kamen. Sie bestiegen den Hundeschlitten von Katrina und fuhren davon. Kurz entschlossen lief Julian zu Bruce gespannt und stellte sich auf den Platz des Maschers. Auf den Befehl Go legten sich die Hunde wieder ins Zeug. Julian folgte dem anderen Gespann, das den Weg zurück einschlug. Er fragte sich gerade, was Bruce vorhatte, als er sah, dass dessen Schlitten an einer Wegkreuzung hielt. In sicherem Abstand hielt auch Julian an. Er schlich sich vorsichtig näher an den wartenden Schlitten der Ganoven heran. Wieso wissen Sie plötzlich den Weg nicht mehr? Ja, es tut mir leid. Ich bin mir einfach nicht mehr sicher. Haben Sie eine Karte dabei? Irgendwie kommt mir diese Abzweigung bekannt vor. Was? Oh, Sie haben uns reingelegt. Oh, anstatt den Weg in die Berge zu nehmen, sind Sie wieder auf das Dorf zugefahren. Oh, und wir Idioten haben es nicht gemerkt, weil der Schnee die Spuren verwischt hat. Das werden Sie uns büßen, McMahon. Drehen Sie sofort um! Ich will Pferde wie. Wo kommen denn jetzt Pferde her? Keine Ahnung, aber es heißt nichts Gutes. Los, lass uns hier verschwinden. Halt! Sie kennen dich weiter. Wir blockieren Ihnen den Weg. George, weg! Ja. Julian! Gerade noch rechtzeitig. Die gehören aus dem Hundeschlittenzentrum. Wo kommen die denn her? Wir, wir müssen abhauen. Go, Hunde, go! Woo! Blackie, hier geblieben. Oh, verdammt! Ah, Tippi! Geh weg von mir, du Töler! Auf! Oh. Stehen bleiben. Zum Teufel, wer ist das denn jetzt? Ich bin Parkranger. Was? Ein Ranger. Noch nie was davon gehört? Wo kommen Sie denn jetzt her? Ein kleines Mädchen namens Anne hat mich angefunkt und mir gesteckt, dass heute Nacht die gesuchten Juwelendiebe auf dem Campbell trail unterwegs sind. Ich konnte es zwar kaum glauben, aber dieses Mädchen hat einfach nicht locker gelassen. Diese Leute hier haben meine Frau entführt. Verhaften Sie sie. Lassen Sie uns gehen! Oder dem Mann hier passiert Was? Das würde ich mir an Ihrer Stelle gut überlegen. Ich bin bewaffnet. Und selbst wenn ich Sie laufen lasse, würden Sie nicht weit kommen. Sie sind verhaftet. Oh, oh, verdammt! Lassen Sie meinen Mann in Ruhe! Stehen bleiben! Nehmt das Vieh von mir weg! Erst wenn der Ranger Sie sicher verschnürt hat. Oh, oh, oh, oh. Danke für die Hilfe, mein pelziger Freund. Der Ranger verhaftete die beiden Gauner. Mit den Schlitten wurden sie in die Stadt transportiert. Katrina und die Kinder würden am nächsten Tag abgeholt werden. Nach all den Aufregungen war es ihnen gerade recht, sich am Feuer in der Kempelhütte ausruhen zu können. Gibst du mir auch noch was? Ja. Äh, danke. Danke für eure Hilfe. Ich wusste nicht, was die beiden mit mir anstellen würden. Mhm. Ich befürchtete schon das Schlimmste, nachdem Greg in einem Wutanfall das Funkgerät zertrümmert hatte. Oh. Wie habt ihr das mit dem Pferdeschlitten bloß hingekriegt, George? Naja, das war leicht. Als ich hörte, dass es Ponys und ein Schlitten gab, wusste ich, was zu tun war. Ob man nun eine Kutsche anspannt oder einen Schlitten, da ist kein großer Unterschied. <lacht> wir hatten allerdings Glück, dass Bruce so schlau war, die Verbrecher reinzulegen und in unsere Richtung zurückzufahren. Ja. Sonst hätten wir euch bestimmt nicht eingeholt. <lacht> ich bin euch zwar sehr dankbar, aber ihr habt euch in große Gefahr begeben, so... Ganz ohne Ausrüstung und ohne euch auszukennen. Aha, das fand ich auch. Aber ich konnte George doch nicht allein wegfahren lassen. <lacht> Ihr wart jedenfalls sehr mutig und heldenhaft. Naja, eher unvorsichtig und unüberlegt. Ja. Euch hätte sonst was passieren können. Naja, du bist ja ganz schön undankbar. Genau. Und immerhin haben wir euch aus einem ziemlichen Schlamassel rausgeholt. Natürlich ja, ist stimmt. Timmy eigentlich der Held der Stunde. Nicht wahr, mein Süßer? <lacht> <lacht> also die Heldin der Stunde ist ja <lacht> wohl eher Anne. Wenn sie nicht auf die Idee gekommen wäre, den Ranger zu alarmieren, wäre die Geschichte vielleicht schlecht ausgegangen. Ja, stimmt. Aber ein bisschen mutig und heldenhaft waren wir doch auch, oder? Ja, genau. <lacht> Na klar. Und ihr werdet morgen noch viel mutiger und heldenhafter sein müssen. Hä? Äh, wieso? Wie meinst du das? Morgen werdet ihr Tante Fanny und Onkel Quentin die ganze Geschichte erzählen. Oh, oh nein! Und Timmy, der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Uns rocken Abendheuer und wir durchforschen <lacht> alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.